dhe në lutje dhe të mbyllim me xhirin e çdo krijesë të Allahut, i gjithë nabiun Muhammedu dhe familja dhe shoqëria e tij, i gjithë. Allahun falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Dashuri të ndëruar Allahu Zotërimtar, po vazhdojmë edhe sot në këtë ditë të fundit të këtij muaji të bekuar, pastajmë çdo ditë që kalojmë nga ky muaj është dita e fundit. Domethënë është dita e fundit, pas së shtunës së fundit të këtij rradi nga se në fund të kësë jave, o në fund të jave së punës, të ejten është ditë e fund të agjerimit. Andë e kështu ditë, pas ditë e kemi kaluar, këtë muaj dhe bekuar dhe së Allah në gjëllëvalet që atë që kemi bërë Allah të në e përënan, në shime të eventuale Allah të në e falë dhe gabimet e Allah u gjëllëvalet në e falë dhe të në pasrën. Dhe këto ditë dhe qasë që kametë, janë të shkurta në kuftim kalendarekë, po janë shumë të mëdha kuptimin për fitimit. Do të them, na shohëm më në u ka bërë një ditë 2 3 4, kështu ndaj numrim lart, mirë po në aspekt të shpërbimit ka bërë shumë. Ka mundësi që sonte është nata e kadrit, edhe nëse ja çojmë doku falë dë do të kevoj badat, rale është, ne kemi në zonë natë, po e kemi në zonë gati 100 vjet. Kjo nuk është punë e vogël, është punë e madhe. Rënda Eli Salon që Allah të nëve disësonët në, në jepë fshëndet dhe vunët që edhe kërë që kanë vetë me krysit duhet. E unë përbëshdhe dhe sët me një rëfim të radhës, me një mësim të ri, i cili, realisht është pjesë e një një njërëja të madhe që kanë ndonë në kone për i gamberi të rejësë në të usëran. E kemi të jetu në këtë gjami këtë njërëja detalisht në disë atakime, mirë po du me marë nj nuk takojm sot për mënyrë të sot për fitimet që ne duam. Në Medinë kanë ndodhur në kodin e pejgamberit alayhi sallatu wasallam në jori al-Muda as lumad vërtet kalkund shoqërinë asoj ku ka rreziku në më të madh në më të madh ka rrezikuar ato tër ato shoqëria të tërë të të të të të investim që ka vënë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Rafimi është i gjatë, mirpo për të shkurtu, do të tëtë hipokretet, munafikat, që si e kema lepë me i kuptu, dhe njerët destruktiv, ata që miren me intriga, ata që miren me fashërthëme, me bërët i fjallësh, ata e keqë përdoj një situatë që u gjindë në situatë gru e pigamerit e Alehi Stratuzon, e pa fajshme, jo qëllëmisht, u gjindë situatë si qdo kush nga një mund të gjindët, e kështu dorën dhe e thurrë një shpifje për gruën pejga e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A është shifja është morale dhe u godit familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam goditje të rënd, nuk ishte lehtë kjo ishte vështirë. Nga sa të ndrohet më zan njeriu i njollosur edhe edhe një ull një matë për të përdorur me arëndisje më atë. Andaj njëri pishava i cili ka për një tëshet apo me me 10ra njolla Edhe 1.200 vum më shumë zbot këmet për to, sa realisht i ka hyrë tash domoshta. Mirpo ai që skanolla fora për të një njollë vogël është shumë rëndësishme. Shumë mendikë mam. Prandaj atë domoshta njeriu i cili është i pastër, njeriu që mundot me kon mirë të i vishe njollat saktura nuk është lehtë ato me përjetuam. Andaj pegameli për son e përtej shumë vështirë. Do është edhe peqësuar më vështira ti përtej pegameli për son është kjo, sprova e shpikjes, thonë. E disa qëllimisht të përfin shkifje, nga sa ta ishën smooth shpirtmisht Por disa u manipuluan, dhe kështojë gjithmonë së më halatat Disa në dezin motorat e shkifjes, e të shkifjes, të, të, të intrigave E dikush bëhet viktimi dhe manipulohet fatkesisht atë Dhe disa u manipuluan dhe fillua me dyshu mës ka ndodh i qka Parmenani, ku ka shku si tata me dyshu në grun e pejgamberit Alehi Serrat Veseram Aishem, grun më të pasrë në fëtyr në tokës atë Por ndodh i kja atë Nëngë ato që përfiket është edhe një biri që ajo sheske të afërt e quste Amin Mistah ibn Uthale. E kjo e quajmë që Mistah ia. Ky Mistah i është Bukara. Qani li vorn nga skapos të mund, tyrat më fort se me buk skapos më ngat. Ë ka marrë e Bubekrit. E kush bubekri. e, e Bubekrit? Baba i Ajshës. Donë bon baba i këtij çiki se si ky tash po flet për ta, ky e ka marrë më parë, me buk e me keçë ka pas, ky e ka marrë gjithmonë. Dhe ka le një situatë fështirë, një mjegull, hatashme e madhe në Medina, një mujdet. Dhe Allah gjëllë, leo alak nuk zbiti shpallë. Së progë, po, punë kam u qarësu, gjithë qysh. Do punë qarësuen mas një muje, do mas një vjetë, do nështë mas dhëtë vjetë, ama, me lene Allah nuk ka me metë një gullin pa u qarësu. Vindëm i gullinat tjera, po dhe që i kanë kalu, kam u qarësu. Mirë po, dikush bënë sabër, dikush nuk bë Dikush hamendet e dikush nuk hamendet ta një varësish njerin nga karakterin, nga, nga intelekt, intelekti ti, nga pregatit e ti e kështu në radhavë. Në një mujtë dhe të kaluan dhe, u qështu e të radhë. Dolin shesh, kush ka shpif, dolin shesh, kush ka full, gjitha uzbarët, gjitha. Dhe kur uzbarët të gjitha, nëon e bobekri tha, ty bre burë të komajt me buka, ty bu të komajt me tëna të ashtiftën më boqë që i këstanë. Në të kështë me folë për, për, për të kështë kushëria jote, i ke folë për të ahlin tënë Dhe tha prej sëtë dhe Allah e në mos të ju sëmët një momon Nuk mëjtë, më kem më ke, më ke të rathu, kem kem ke, ke therën shpi Dhe Allah në Gjallonë në filloj me zbit ajetë për me eshru këtë problem dhe, Me eshru të lasha Dhe në këdrë të jetë, Allah e zbit një jetë Nën kërë rëfimi që të seka, e kështë ajetë الله نصوراً النور نكابتين ندريتس النور الله جل وراثا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قرى أبو باكر وزوتو وضوبتو سنكم المنمو Zbi tejet. Çkafa Allahu Jan Devla. Mostë betohen u në fadbë. Burrat e mirë për juve, ata të përzihdurit, dha aty ne që Allahu ju ka mundsi, mostë betohen se nuk kam me dhonë mo të varfëra, të ngrodhva e e të spërguturve këtu rreth në rrugën e Zotit. Ferlia afu. Çkaos thënia afu. Në të falin A nuk keni dëshirë që Allah me jau fali u me? A Allah është fali dhe dhe dhe me filuas? Kër në të gjejë këtë edhe u Bekri Allah për i thot A po ki qëtë Allah me të fali qëtë? A të rëtha Bela, ya Rabbë Por Allah jë zëtë O në kom qëtë me fali mu Ja fali në stohet dhe thot Vërshdojmë qëshë në akonët me heret Njejtë tafë Vazhdojnë dhima, unë e këmë gabu avtën Këse mora këtë vendim dhe E pranej ofertë në zotit që falja ti, unë të fali t'jove Të në vëzët, që ka morën në pe i kësajnë Pe i kësajnë gjojnë E para është Mësë me dëmë një kushtë se bubekri Nuk ka fal E bubekri ka qenë një që i hakimirët, lërga sajnë O ku njëri butë, o ku njëri mirë, ka falë vazhdimishtë. Parmenda, kër i kanë zonë 7 dhe të rabë në bedrë, në bedrë i ku në luftë e fshirë, o në është, në spesë në djetët persekutimi dhune, tash sahabët pofituen mi korejshtë të mekës, 7 dhe të rabë i kanë zonë, për në e kanë zonë njërin që kërë, që kërë kër njëri që kanë zonë, për po shaman nja, ja ka morë ketë pasurin këtina për në Ose që këja ka vra, përshambull, po prinë Këjtë jënë kënë të përlimi, kam pasë durë, të fa 70 vetë Për i ka mështëm, që ka u bëmë me këta E bubekre e një që kanon Fale vjerë rësullallah Lësha i krejtë, të fa Që ju kënë e bubekre, fa Nësë ku njëri hakmaras e mështë të kërmë me në gjyë E pëse me mistahin u kënë qëta Nga se, të në vëzër I afermi dham ma shumë Pë Për në mi ku i nga kur të kura i ta ban të është, a, që kja dharmë shumë onë. A i që është ma largë, ma pak dhinë ka. E po, kër ta ban për shambullë i joti, i afërti, të është ajo i joti është ka shumë kuptime, familjes, venit të një, gjuhës të një, a, është ma fështira, është më rronë. Andaj, buvekri, ata tjertë që kanë bove, ma te, te ma një familin të një mut, i një krejtë, q E mësa well, e kumëtën që ka pasë latë, e Bubekri ka falë shumë, a makësorë dhe ka qenë këndri u shabëmë. E djene që ka mërën pikësoj të në nëzër ështëse, edhe Bubekri gabanë apëtëm. Kërë shukone Bubekri? E Bubekri është njerë i ma i devatë shumë, ma i mirë, mas Muhammedit a ne isa të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Me gjithë këtë vlerë që e ka, me gjithë këtë pozitë që e ka, me gjithë këtë dje, dreçë mëri, pra, nga banë, nga banë, e ku e mëna që nga bëjmë, edhe mu me i ka bu, mu shë me ka bu të ti më marë, pa në edhe dhe në kona të që i këshilohën e mërë, jo përshama me e keshpër gëmë i medikujtë, e pa më ullë në këshilohën e të më porasitë, bon. bon. bon. si kësë Allah gjëllohën e ka këshilohën e me kërën, A të këpun të kështë e si ka një e kërkujt heqës? Pa janë të punë përshamun ty së të kanë një olo, ti zë banë me vohështë të punë, ti je përshamun të punë. Ti të se dikush të ujnë gjami. Ta, ta shki kujtë e skurdi për gjamisë, si e si të këtër dikush i banë dë punë, ti zë banë me vohë ato, nuk banë. Nuk përflat e që për të punë, daru me haram. Po, nështë ta, ni e kesh me tefer, mund me k Ti një që çdo një gjamin e thua biçamist. Ti një që vjen më duk ku këtu, ti një një ti një që vjen këtu më formu. Prandaj reflekton me edukatën që ke marrë, s'ka hije. Po. Prandaj Allahu xhendeu na i tha, "Unë në fadhli ju çeni pak më s'ka hije, kujdes atë." Prandaj për shkakun ka bodu do do do, do, do haj gora Dolcina kërkon i ri. Po. Tash e marr turma, tash e bume fëmijë, ka dolla. Ro do të jesh nuk i kanë nuk i nuk i shkojnë ato variet e vietbe. Si kërë i ka 20, si kërë i ka 30, si kërë i ka si këtë rejtë Ka, ka dalë Do të mu vrejtë pjekoni e mu vjetë E kështë në mëratë Në bitë edhe që i morën për kësojtë në vërëzër është Ese Allah në gjëllëvala Për i thotë të mu bekërit Më surbetar Këtu djetarë dhe kanë një në dobilë Nëse njëri përshemë më dhëtë Vëllahi Sëka marë më të të të menajtë Pëse Ja ka plas të përni një brevë, në fa. Po. Vëllahi, së se bëjtë i punë. Ashtë të efekt, njerëzi, më dojnë, në moment e ka marrë një vendimë. Ma vonë shkën të uzbut, ma vonë, ja, që, që ishë një këpo të rakonët, për shemë, atërë, thujnë djetarët, nëse njëri betohet për një punë, dhe pasëta e shërë sa jetet është me mirë, lejot me thuj betimin e të, nëse të të është kënë bobej. Jo, në k E për betim që e ke thënë betimin, ekziston një rrugë dalje, është shpaguar atë. Por mohon se ti mund si mi ushqyë dhat fukara, ose me i veshëmbath është si, mirë. S'ke mundsi ekip punë ngushtë i aliron 30 atë. Dhe shpaguar atë dhënim, mirë, por mos këmbul në punë të këqje në emër të betimit. Ti ek duhet të jetë atë. Një në njëri kartë të pegamëson. Shikoj se po më ndaj për atë çashma e mirë valla. E kupton edhe kështu? E tashish më ndru. E kupton ku m'gaboj? Ose, mire këm pasat e në, për tash është më mirë, ndëraj. Ma shtima në gjithë më më mirë, më mirë, s'ka me këmgullë, s'ka këtu inata. Këtu ka bindje, këtu ka djela, ka, ka, ka, ka argument, kësto e kemi këtë puna? Pegametëm kër e ka qëtëru meken, në Ramazan e ka qëtëru meken. Ka armë njëtë e këpëgamë nuk a njërë, sëllë allahë. Une jëmë zëtu të allahu. Se nëse allahu ty të mundësën me e qëtëru meken, kam shku mu u fal kurc në palestinë atje. Po ka, bekem, ha, falu qëtu. Qëtu falu. Qabe, qa kam bëgum solliha u falë jitu. Ju të faloj. Në Çimri s'e vau pritin çabë, çapo shkon kurc atje por edhe edhe larg edhe rrezik është s'e vau shumë i vogë si këtu. Po jam zëtu. Po falëu këtu esh, time. Andaj, besintar, e shpaguaj zotimin. Ma mirë këta. Andaj besim të orë gjithmonë hiq dorë nga mendim, mujt më pasë me të çoftën. Bindet, të shkon apo. Andaj na duhet më ndihmuan njëri tjetri me ndihmë ka ndikosh domënru se lojn tjerë pse tanjiten ja ja anxojn kyt ke pa thon ke pa po tash ka çka gojë do ku e kondi tash kë shebua çka kë shebu sovet i kanon se i dhive afta i kan i dhive i kan edhe se ka pa e kartë i dhivën u po musliman duhet me ndihmu duhet me na duhet me ndumru burrni vler kur dikush njej dorë me ndini ti për shkak se ka argument Po shkak se bindësia ka poshtë kësht, do të më koncë shoshnia. Jo më thon që det dia ku, denktë det dia det sot. Gjithku është ku det dia det jush ku. Cili cili nuk ndran, cili nuk nuk nuk shet diçka, cili është ai njeriu që ka këto. Mëshpëgam varti Allah e ka në shpoda, sepse kusho këto. Pandai on Elbeker, më kapat ulem. Unë e bëb Bekër, që njerëz me qyrë nuk këto unë kumbo be, po kumbo be, apo më hap Allah ofertën. Se ku mgole që ato njerëzë, Muj të ma fanë e logi nari, që kam vërenësia të. Dobitej të, <të> që morëm të... Dë dë Njerëzit e menqër, Njerëzit e, e menqër, Nuk ju dheqin punë me i natë, Po i dheqin punë me menë. Përsta njerët menqër, Ata shuhin ma largë, Se momenti. I natë jesh në menë, Më mënë, nuk qënë gëtë i nate, dhe Allah i sada me konë dikur të shanë i nate dhe. A me ndimi mirë kërë dukë shanë, gjithë e këtë e pasë mirë. Njerës të mehënë qënë me vizion, lakë qërë atërë, e si ka përgën me i nate dhe. A dhe u bekeri shikojnë me largë, mirë, Allah u pëmë thëtë. Te u bekerë atë thikë, jenëjë, rëthikë apënë. A dhe me ti falë gjënohat, ditë e që kimit delë, paqë, e falë jak ti. A po do mu knaxh për moment se ja, Unë e fitoha E më smicirë si të kurë të të tëmë përki qatë Iri menqurë, din që kanë përgjitha Din që kanë përgjitha Ma mirë e të gëllëtit i dhtimen Vështirësimën Më menë sa këtu Për të knaxh vazhdimisht Që se këndër të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Që na sot mas 1400 vjete, 1430, 50 diqon e afën, ha, në po fillosen për Përbekrin Mitrovic, këtu edhe po fillosen mirë për ta. Edhe për marrëm shembull Somil e ka buçja ka fal. Domthon kush ka fitu këtu? E kush ka humb këtu? E përbeke po më ja fal, si ka ardham ul me heravën. Po më ndani. Duhet kanë me gëltitë edhe sinin pak, mirë po, për mbajtja e momentit zien si ambasador ma tutje as në pasën. A ne çfarë çeri punën atë? Çeri me me me, me, me, me matutje, mos lejo me, me të robnumi momenti, mos lejo me të robnumi çastin. Gjatë shumë njët i robnumi çasti, pastaj mbetim në rob të çastit, në rob të momentit. Jo, ja, jo. Ja. Jetë i lir me mendjen tonë, me bindjen e tua, ju i robnumi epërsht të çastit. Andaj të them dozë në sonjer për shembull, moment sa këtu, e ka bunit keqë. Ajo normal do ku ne kënd shmoku ne mirë. Me po, pastaj, so etsi e kora, pa, so e kia e kora, so turpi kora, so so. Kaj po shamu shojë me njerëz. Jan gjetën ca këtu, por shamu gapi më shikon, o habit. Me po, se kanë nos gifting ton. Diko se ka kopë ka di kom fotografia dhe ja kanë gjetë ka shan tatu horë kanë, kanë bu më familje e merë pështisë me tatton, vaga ka si kanë bërë një kund me ne ton. Pse me so ka, so ka zgjota e këtë si ti? Minuta E sa so ka përtu edhe si për këtë Ta njetë në tëmë Aja më blenë? Të matëja Nuk ja më blenë më nga Nuk ja më blenë më Ndikush e të të të të të të tërë e shohen për shumë bë aty Nga për lecëzojmë më ardhjimish Për për sillëm ka një lame që Së më rëndë që kështë aja për shumë E shë për shumë Më në interior, po. në, në saptum I ka pëllqy me i mordë Do letrat mirë aty E ka pa po, dikur ty. E ka pa. Po. Ja kanë marr letrat. Ja kanë marr ato. Ja kanë mofitur. Ne ja kau kike kanë, kanë marr. A jam le? A ndaj. Jetoj façevart. Jetoj i lir ku shkon shpirt flen rahat kur bëj siki apo kur dëgjoj façevart, çka jeta e mirë m'hap. Çka jeta e këndshme. Çka është një që duhet të bëjmë. Prandaj, mos më nëm moment, mos më nëm çast, mos mos u rob në qast, nga çasti. Mendo larg nga se jeta është e gjatë, ka shumë përpara ndaj Evo Bekri ka menu për ma lërgat edhe e fundi gjithme si këta ndërëzër është e fundi është një pikë për me dy senat e para Evo Bekri so shpejtë përgjigj Allah po i thëtë fallëni te i kalani a, a, a, a mëzval nuk po keni dëshirë mja fallë Allah që tukon regjit Skërovëkurim, ma fal Allah, mirë bëjsh nga prit bëj pasën e sabat xhazer. Për jam. Ja, ja, më jep. Allah po bën ofertë, u krye punë. Unë i hyj ti dorë. Skom nuk i çkam në minutim me apo del mirë se del mirë. Kur Allah të ofër. Si ç'shfituosh? Unë po shavam me, me, me të apo ofër diçka. Somasha ç't fort telefoni ç'kaş. Allah po mënuan atë qyturin. Kitë mënuosh të ka mundësi të komo, ç'më kom me njërin mënuosh. A ma çakim me më zotam? Çakumu? A ka thonë së do të këtë punë? Pra në e mërëma. Se së dhe 700 vjetë, kur së në bjënë më mirë se këtë punë? Ska së ka, ka, ka mundësi. Shkëfëj Allah ato obligime që i ka silë. Së kur së këtë këtë më të sikëtë. Që 1437 vjetë gati muslimat në gjërujnë. Gjithë mund është më dëmëtë në gjinimë. Gjithë më dëmëtë në gjinimë. Kur kështë ka mund të halam, marë me diqka më të më të Ata që ka Allahu e ka thonë Mere Allahu, mëso hëmend Nuk hëmend Nuk thabë, po këshyrit Ti vestat shpisja po thonë një herë A po thotë Allahu falja Falja Allahu, a po thotë Allahu bëne, bëne Shpetësia për jizë Dhe pjesë e dhutë e kse pikat fundë është Të mëhën Sahabët Shokët e pekeme rështë I kanë pasë dhe pikat forta Po i kam pasë dhe pika dëpta. Si kërës të gjithë njerë, po. mësë më prekë që të se e kam pikë dëpta. Po. Sa t'i kërës e kam pikë dëpta që të ta, mësë më ngotë që të të. Së mëjë. Po. Sahabët i kam pasë dhe pika dëpta. Sa të kanë qenë pikatë dëpta sahabë dëpta? A ty me prekë, a, mësë më prekë që të. Se... Për po shambull e kam pasë pikë dëpt gjennetin. Në këptim pozitiv. Po shambur, gjenet, i këton, i këton për shambull me gjennet i këthonë, i kë Kosh për jabë diqka, jabë Allah në gjënetë, nëra. Me, e ke pasi për shamë, kur dhemi mërë diku i diqka, se me më shmarën, që ja e dënjë që të fartë. Kur e, a, ku ma qënë këto? Qish me në në këti jo për shamë? Se e ka pik dëpësën e këtena të. Edhe për shamë falje. A ka ardhë dikun me thirjen fejë, me ta falë Allah? Me edhe ka falje. Së kanë qërë asë dvetën, asë egon, asë kur e masoj. E unë po i thamë të ndërëzër, ne e në këtonet e fundet, qëka e më dyke kërku në amëtër? Na, po kërkujmë Allah më në falë. Dikëk është dhe, po na, qatë gjëna e skema Allah më që u gjëdë natë më falë në, leherë Allah më përpo, përënë, dikëk është se kuptenë qysh, dutë gjëdë natë më që u në falë, në falë ma, zotë falë më dhe përë. Zikë që përdojnë. Nukonë nëri pa më katë, e, Heq pa boas në gjyënatit, a po Sa so begati i shvytëzën E sa so pagun për të begati ha? Ska fanë ndë një shambull, a kurqë Pa shumë A e ke la borë qenë e syve Allahot më një a rabë Ta jena të verë e zarabë Timi këllë në sytë, unë t'i kom pagu që i kaxë E na fit A kurë zënë të kushmonë Ose gojë, ose Oksijeni që ti, thëtë Me qëka i ke dolë haka shë Allahot? Me qëka? Me kurqë Me krejt që ka t'i kjaqë Allah u barqe Jo t'i në fytë T'i në qëllë barqe jafë Vecë për këtë barqe më njarë Falma Një avdhen fal me në gjëllatë më falma Hicë asë të gjëna më së do Kërë Ma shallah me laqe Asë nuk folë kjaqë Asë nuk qërë kjaqë Këti kom mirë Ama veç mundjesë e, e fëndrimit është njaftë Apo e kërku me vojë Përëna gjënatë t'jere Pa të lagaritë njere Qizduhet me e thonë, për njështë të ka një një të ka të më bëjë, bëjë a gjë është problemë, mëshë një fjallë Nënditje me e thonë, qizduhet, bëjë 365 fjallën vjetët E për dhëtë vjetë, 365 fjallën vjetë, dhe më hëndë ti, për dhëtë vjetë e bëjë një fjallurët fjallëve që një amë mërturët, Allah me dënurën Bëllë që më dënur, e e bu ka dy fjallënditje, një, një në sabanjë në në këshamë, kur që m Ne i shikim, veç ka i shikim dike me kusë dhëmë kusë dhëmë këshë muhabit Për nëso Ne nëngihum me ka 5 minutë ama Allah të logeri me këtë jetëm Për në kjeneve Allah me në falë E fitur e mea madhër së Allah me të falë Allah i fitur e mea madhër së Allah me të tonë i falë një Fitur e mea madhër së Allah me të dinë gjikimet e Europian Nuk kam e dhëtë së t'jojë, etës Fiturja ma ma dhe është me thonë Allahu gjalla gjelal hu Ti kom lu në du një dhe satë pa ti mdejsh Baj hor, hec, ti kom lu Fiturja ma ma dhe është Allahu me thonë Kërët, adi Në një kërë me fiturën dhe një gjekimit Mi paf, o të janë dhe Ko ka Ndë gjënoj e këmbo, po s'ka kam pëtur E këtu ka kanë dhe dhe pra që unë si këmbo Që punë të ma dhe si këmbo Për shkat këtë pëndimit Ja ka shri Allah punë të këqia Edhe në vend punë të këqia Qëra bëjën Allah gjallë vëra Atyt ti e kënëzi fletën Edhe në dhe të di Edhe i pëndu të ka Allah në dhe Allahu atë fletën që e kënëzi të më punë të ue Ate e ka fëshinja e ka po bardhë I për jo menon të shprast Menon shprast E ka mursh me veprat saktume që ti si ke bo Ti ka regjistru me shtobli për to Për hirtë pëndimi që i këtë aja po. E ko shkupë me zotëri me kuni leta. Këshku pa? Njërin dë një e ta falë, po gjithë dyqysh, si përshli jetë atë. Apo, ta falaj, kejtë. A ma gjithë, më thëtë, ka danë që ta kon falë njërët, edhe ta përmenë, edhe së cilët ka pak që i të qëronë njëko. Allah gjithë leula ta falë, ta shlinë, nuk ta përmenë, ta mblënë, edhe ta shkruën, të, të mirë. Ta sh, mas ku i të të ngajë. Vallaj njëri ti po ka vallaj në fol, mallnarut. Do vollen kanë, po do vollen vrasje, po do vollen plagjesa. Edhe hajtë tashoj gjithme qiu marr bez bre hojë, mësh në shku. Ai të puni bez më e don. Vallaj më muj një, një muj të më muj me dal. Edhe pse kjo është, vallaj nuk muhje këto të ditë, edhe këto në sikra këto me burgos njerëzën e lidh njerëz pa fashim. Bëret matar shteti me një mënyrë tjetër kush ka bukrimet, po nuk duhet me me me, me dënuar familjen. Pse me burgos gruan e shkret aty, me burgos vllahonat. Çka, nëse vllaiti i lidhës ka me ti punë, ka njërin punë për shembull, si ndronën, po po duhet të dëni. Reja gojë mona mona në skuadë, më skuadë me lutë për çka? Po si mundet me dëvisë, mos i mundë kur të zon, për shembull. Edhe më punë po unë kando, mirë të shohësh, në Allah të shpogoj, far gëzimi që ja ke mënsuar një mundet më Më dojë lërë shumë allë, kërë që më shumë, kërë që më ati për atëmë? E me tërë Allah, si Allah gjëllë u alë, ta ku falë, lërë shumë si allë, kërë kërë shumë së trejka, hinë gjennetë allë, kërë kërë në ngusë më atëmë, që të gjithë mjë atëmë, që shë në komë në au doke për në më. Andaj, aj që e një Allahën, aj që në primtiminë Allahët, aj që në gjennetinë Allahët, a me falë Allahët, kërë i k Ose, të këtija me e suksesë më është kjaftë Për dhe më së gjyrit pëse e bobekri ka shpejt të përgjithë Dhe pëse fali dhe pëse bëri, nga se Fiturja me e madha është, Allah me të fali Allah me të fali më katët tonë Në i zbardë të jetore tonë Në i mbush në shpërlimit dhe me punë të mira E lësë allan e manuar që të kjo Ramazanëm këtë kalan Të dalim në mujtë të tjertë pasër Së kërse kemi lindë këtë dunjata. Edhe lësë Allah në maluar që nga kjo dunja kur dalim e tonkën e me dal Të dalim fëqe barë, të penduar Dhe Allahot nga thëtë Të akum falir o bëhem Shka si i dirhjem Allah këll mu gëzu, gëzim më të madh Kër këtë fjallin dëgjëni E lësë Allahot gjithë me ndëgju këtë fjallin që Allahot në e ka falin më katët Pa po, dhe tja falë mirë tjetit Nëse kënimi gabu, kënimi thonë Marim burni dhe gëzim Bama halal Allah Edhe tim Merë g Me të falem ma javlen nga Allah, gjithë shka javlen, me që li të falem Allah gjendevalet Nga se nuk ka qimë matna salam me të falem Allah është për bleft dhe ju paguf për kohen që për, për kalemi me ndegju atë që Zotë i ka thonë E dhe salam që për shpagim të kësaj kohen që këtë përëni, tjo është shumë për limet dhe gjitha më ka të Allah të ju afalem Allah është për bleft dhe ju paguf për kohen që për kalemi me ndegju atë që Zotë i ka thonë